Втішся ж, окоте, не твоя власна питома природа призвела тебе до такого стану. Ні, ти цим лише віддавав данину принципові, який порядкує нами. І собі наслідуючи поганий приклад людей, що запровадили цей перехідний стан. Втішся, окоте, адже і мені повелося не краще. Бувало, в розпад нічної праці мене зненацька опадала якась нехіть, наче від пересичення нестравною їжею. І я засинав, згорнувшись клубочком, на тій самій книжці, яку читав, чи на тому самому рукописі, який писав. Ця нехіть і млявість дедалі збільшувалась, і врешті я зовсім втратив бажання писати, читати, стрибати, бігати, розмовляти з приятелями в льоху чи на даху. Натомість мені страшенно кротіло робити все те, що господаріві та моїм друзям ніколи не було до смаку, чим я завжди справляв їм неприємність. Щодо господаря, то довгий час він тільки проганяв мене, коли я вмощувався там, де йому не подобалося поки нарешті змушений був трохи набити мене. Наприклад, я стрибнув на його письмовий стіл і доти метляв хвостом, аж поки потрапив кінчиком його у велику чорнильницю і потім почав виводити ним на підлозі і на канапі чудові малюнки. Господар, який, мабуть, не розумівся на такому жанрі мистецтва, розлютився. Я чкурнув на подвір'я, але там мені повелося ще гірше. Великий кіт, що самим своїм виглядом викликав пошану, вже давно висловлював невдоволення моєю поведінкою, а тепер, коли я досить незграбно спробував поцупити в нього з під носа ласий шматочок, який він налаштувався з'їсти, він без зайвих церемоній надавав мені таких ляпасів в обидві щоки, що зовсім приголомшив мене і звук у мене потекла кров. Якщо я не помиляюся, то цей показний добродій був моїм дядьком, бо рисами обличчя він скидався на міну, і подібність їхніх вусів також впадала в око. Одне слово. Я визнаю, що поводився тоді нечемно, Навіть мій господар казав, просто не знаю, муре, «Що з тобою діється? Не інакше, як для тебе настала та пора, коли треба переказитися?» Господар не помилявся. У мене почалася жахлива, фатальна перехідна пора, яку, за поганим людським прикладом, я мусив пережити і яку, про що вже мовилось, люди запровадили, начебто виходячи з найглибших законів своєї природи. Вони кажуть, що це та пора, коли треба переказитися, хоч багато з них казяться ціле життя. У нас же, в котів, ця пора триває хіба що кілька тижнів. А сам я покінчив з нею раптово, могутнім поштовхом, який мало не коштував мені однієї лапи і кількох ребер. Власне, я стрімголов вискочив із тих прикрих, тижнів шаленства і бешкетів. Не можу не розповісти, як це сталося.